Ми вирішили, що ці несподівані трофеї допоможуть нам на шляху до Карпат. Відтак, нам потрібна була руска уніформа і документи, так само, як і їхня машина, що все ще занурювався радіатором у воду. Виявилося, що Відлі, крім того, що Марк Шайдер, то ще й водій. Чому ж ти казав, що служив у піхоті, запитав я тоді у нього. «Піхота, то вже потім», – почав було колишній піхотинець. «А чи знаєш, що ти вбив українця?» Вирвалося у мене, коли побачив з документів, що той шоферина, якого він наздогнав у глинянику, мав прізвище «Наенко». І мені здалося, Віллі не на жарт злякався. Але я не мав на меті... Лякати свого друга, який показав себе непоганим солдатом. Хоча, якщо подумати, то який він українець. Холуй він, а не Українець, відповів я, начебто самому собі, катав стільки кацапні і наскинув десь укручу, либонь, ще й вислужувався, щоб довірили. Тоді б вони його зробив характерний жест ребром долоні по горлу, віллі. «Як це по-вашому? Або-або! Або-або!» – повторив я вслід за колишнім піхотинцем і хотів йому заперечити, але подумав, що якось по-дурному закипаю, мабуть, від безвиході. Треба б заспокоїтися і по потверезому прикинути, що робити далі, – подумав я, і сам не знаю, для чого, ще раз хлюпнув з бутля у кварту, і перехилив одним махом. Занюхав рукавом, а тоді, відібравши потрібні нам документи, запитав у німця, чи не треба йому допомогти. А потім додав, що він думає про трофеї. Про кого? Про цих, кивнув на розкладені по дамбі речі і зброю. Могли б ми протриматися хоч з тиждень, як ти думаєш? Сам знаєш, які вони вояки. Ми двоє, звичайно, може б ми їм навіть надавали, відповів мені Віллі своєю каліченою російською, але, як мені здалося, вже аж занадто впевнено. Мені ще кортіло поговорити, але після цих слів колишнього піхотинця Вермахту, яка вже дискусія. Чи то від того, що я давно не вживав, та чарка так вдарила в Макітру, а ще на додачу. Все за день пережити, але настрій у мене справді був на диво піднесений. Якщо не війну всім москалям оголошувати, то бодай якогось паршивенького потяга під укіс спустити. Та найближча колія була аж за дванадцять кеме. Та й то, якщо напряму через Горень, у Ланівцях, і ця віддаль мені тоді під настрій, вочевидь, стала єдиною перешкодою. Я їм дякувати, не дуже били, могли більше, сказав Вілі. Били, але не вбили, могли багато разів вбити. Але згадай, скільки вони, таких, як ти. Німецька лайка, виглядай не. І таке було, погодився зі мною Шуберт. А де тебе взяли, Віллі? У плен, де попав? Ростов, знаєш, Вольшая? Ага, дупа, самовирвалося у мене, бо це вже було, мабуть, на рівні рефлексу, коли я чув те його слівце. Волшая, волшая, Большая дупа, повторив я, ловлячи себе на думці, що справді сп'янів від кварти севухи. Тим часом. Колишній піхотинець нарешті знайшов в машині молотка. І коли він кілька разів з усієї сили вгатив ним по монахові, я враз почув, як вода з того боку греблі зашуміла бурхливим потоком у більшанек. Диви, Не випустив всієї води, а то люди нам потім не пробачать», – гукнув я. Але Віллі мене заспокоїв, що за його розрахунком – Рівень води опуститься всього на метр півтора. Німецький розум мого товариша